Василь помилився. Він сподівався, що Володько більше зацікавиться таким милим сотворінням. «О, дурний ти! Ти гляньмо в рот, дивино!» І Василь схопив щеня, розтулив його маленький писочок. «Бачиш? А що там? Не бачиш? Дивись у пащеку, вся чорна, ціле піднебіння чорне. Буде лихе, а до того не сучечка, а собачок. Я назву його «Пундиком». Зобачиш, який з нього псюра вийде. Дивись, ну, щоб мама його часом не викинула в річку. А де ти його вискіпав? Володько помітно лагіднів. Я знайшов його коло чернечого млина. Якийсь дядько їхав з мішками і викинув двоє таких на луг. Одно було сучечка, я залишив її, а цього забрав. Хай хоч одно живе. Володько пригадав батькові слова про смерть. «Ну так, неси його додому, я хутко прийду. Ти вже маму вговориш, добре? Як удасться?» Володько таки не на жарт робився поважним. Зрештою, повага цього маленького чоловіка кидалася завжди не одному в очі. «Маленький та важненький», – говорив про нього дід Кошель, ще поза торік, коли він був побережником таксарового лісу і заходив не раз до Матвія. Спочатку кошель кпив собі з Володька, але згодом переконався, що жартувати годі. Вихаратання він не лякається, одурити такого теж не так просто. Тоді кошель на казки та небелиці вдарив. О, цим розуміється, можна купити цілого Володька. Але все-таки кошеля він недолюблює. Пустомел. Любить Володько лише батька. Цей говорить мало, але те, що треба. Гірко йому лишень, що батько так рідко коли звертає на нього увагу. Зате він один є для нього джерелом всієї мудрості та сили. А лише цього самого дня трапився випадок, що жорстоко підірвав Володькову повагу. Коли Василь із щеням відійшов, Володькові стало самому сумно, щось недобре себе почував, якась лінь опанувала, почав химерити. Корівки його понаїдалися. Позглазились докупи в лозині та лижуться. І думає він, що робити? Бігати? Співати? Лізти в лозину? Дертися на верби і гукати звідти? Безглуздо ніякого не личить. Поблизу кляпотить млин. Там також довгий викопаний ставок, сполучений невеличким рівчаком з більшим потоком, перегаченим поганою греблею, яку вже сотні разів проривала повінь. У ставу риба. У річці можна ловити мацюпеньких, сріблистих піскурців, можна робити з камінців та піску греблю, можна будувати млин, але це вже відомо знане, набридле. Одно його справді займало це оповідання завізників. Їх у млині досить, це все бородаті, поважні дядьки з веселими, поморщеними обличчями, з учним і вічним реготом та твердими мозолястими руками. Цілими добами просиджують вони в млині, очікують своєї черги, їдять сухий хліб з ковалком сала, п'ють безджерельної холодної води та безупинно один одному повідають. Оповідають захоплено, жваво, пересипаючись, мов гарячим приском, направду безтурботним реготом. Слухаючи таких оповідань, Володько зникав. Його не ставало. З нього лишалися тільки очі широкі, витріщені, круглі, синьосірі та овальний роток з освіжими, напухлими устами, що якось особливо дико рожевіли, та ще його маленький гудзичок, носик. Одного разу бородатий грудий дядько Павло... Задивився на володька й не втримав, схопив малого на руки, до болю здушив, підняв геть на свою голову, а пізніше вліпив йому твердого, колючого та згучного поцілунка. Володькові страх соромно стало. Вся його пичка запаленіла. Дядько поліз до кошеля і видобув з його глибин два петльовані пиріжки з яблуками, пиріжки білі, злегка припечені. Яблучний сік проникав назовні. Дядько незрабно взяв їх у широку жменю. На, малий, каже. Шлунок хлопця від самого рання нічого в собі не мав і просто заклинав його взяти.